Rätt tid, Sertina-tid är nu... 8 och 53. Sertina betyder säkerhet. Tack, Sertina! Ni vet väl att IC-OK -OK är ett öre billigare på 97-oktan bensin. IC-kunderna har därigenom på två månader förutom återbäringen sparat över en kvarts miljon kronor. I nyheterna med en liten stund har vi de här rubrikerna. Nämndemän har litet inflytande i domstolarna. Upplopp i Stockholms förort. trafikmaning Idag börjar skolorna tänk på barnen och kör försiktigt Mediala radio. Radio Now. Här är senaste nytt från hela världen. Här är radios nyheter.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 Av de fall där nämndemän gått emot domarens avgörande gick bara en procent vidare. Och i de fall som togs upp hade nämndemän i 60 procent av fallen ändå gått på domarens linje. En väktare blev strax efter midnatt överfallen av flera maskerade personer med knivar i Stockholmsförorten Tensta. Polis som kom till platsen blev utsatt för stenkastning och tre polisbilar slogs under när det hela övergick upplop med många deltagare. Vi var där med 18 patruller. Det var rena grillakriget, säger polisbefälet Stefan Nordenmark. Nu ska bilder från övervakningskamera gås igenom för att leta efter eventuella gärningsmän. Under gårdagskvällen utbörs skottlossning och bråg utanför Saldgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Ingen skadades allvarligt, men flera personer har frihetsberövats. En man ska ha skjutit in i en bil och försvunnit från platsen i en annan bil, vars registrensnummer polisen har. En pistol och tomhylsor har hittats. På samma plats var det även bråkdoggen innan. Och en man föres till Södersjukhus i Stockholm med livshotande skador sedan han blev ett knivskuren på Södermalm. Polisen tror att det handlar om ett rån som spåade ur. Vittnen ska ha sett en person springa från platsen. Regeringen tillsätter idag en utredning som ska se över hur meddelarskyddet för privatanställda inom skattefinansierad verksamhet som vård, skola och omsorg ska kunna stärkas skriver just minister Beatrice Ask på Svenska Dagblads debattsida. Meddelarskyddet innebär att offentliganställda utan konsekvenser ska kunna uppräkna medier om missförhållanden. Barn med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra barn, mobbas mer och lever ofta i ekonomiskt utsatta hushåll, visar en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Det rör sig om barn med måttlig eller svår funktionsnedsättning, ADHD, talfel, psykiska besvär eller syn- och hörselsskador. Det var Radions Nyheter med Göran Lindemack. Radio ra no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 grows born free to follow your heart live free and beauty surrounds you the world still astounds you each time you look at a star kan är nu Nio 07 tid att tänka på resa tid för Nordisk Atlas resebyrå Nordisk Atlas är alltid rostrar att ge bäst tänkbara service God morgon är nyheten på Enhetborgsore ni till Nordmorron klockan är nu minuter över 6 och här nu komma planern ett jetplan med ett hundra passagerare startade igår på väg från Mostenberg till Luxemburg. Olyckan inträffade i kameran i svårtillgänglig terräng och räddningsmannaskap har ännu inte nått fram till bracket. Berättelsen uppgår till 10 man. Vi har ytterligare två flyghelbud att rapportera och vi återkommer till er i telegrammen så snart vi fått fullständigt material. Min älskling och jag skulle ut och... Dansa i folkparken sen til något vackrare än en svensk vår med snödroppar, solgula och djuplå krokus i gräsmattan granna narcisser och doftande hyacinter och inte minst tulpanernas hela färgfirverkeri <skratt> och det är nu all den härligheten ska skapas, ta och plantera holländsk blomsterlök i trädgården eller runt sportstugan, ni kan också plantera holländsk blomsterlök inomhus för drivning, och här är en nyhet planterar även i balkonglådan. Jag ser fram emot en vacker blommande vår med holländsk blomstullök. Fråga i er affär, den ger er alla råd ni behöver. hos prigleder och sojen på enågon. Sen har solen gjort många var. Jag veks du och fått i arm. Hes avlag toner och strålande är du kan tralla du med. Vis kan, kan du sjunga ja, visst Kan Jag vis kanbli? Kan du vissla Ja vis kan jag det? Ja du vicis står Jag ser stör till Johanna O heter Anna kan du håtta? Här viski den bojanende joblarå? Jeg er syster, jeg ja, syster til Johanna Hva Anna? Du må brømmelse, vill gonga Platt bland stjernorna finnes det noe en Jeg vill læra folk at Det var bra lilla venn, vi tar om igen, Du kan vissla Ja, vi kan gjøre det Og du kan jobla Jeg ja, er syster, Jag syster till Johanna platsplanerar nåt fint ställe någon ann. Oh, jag vill lära på är ja, bra mina vänner vi om inte igen. Du kan vissna. Ja, du pusha? Es, det kan ju pussa. Är du kallad dit? Är du Jag sester till Johanna. Anna. Erik. Mm. Jag heter Göran Lindemark och det här är Radio Nord Revival. Den 8 mars 1961 startade Radio Nord sina sändningar från båten Pontjour på, på internationellt vatten i Östersjön. Chefen Jacques Cortac hälser lyssnarna välkomna. Kära lyssnare. Radio Nord är verklighet. It's a mere and two words for reverberators. It's a mono era agenda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 Rätt tid, Särtina-tid är nu... Nio och sexton. Särtina betyder säkerhet. Tick, nee, tack, Särtina! Särtina Come, my love, with me Take me by the... Soon we'll be In a magic land Heaven waits for those Who dare to climb The stairway of love Kiss by kiss we go Up to paradise Darling, don't you know Heaven only lies In the reach of those Climb, the Stairway of love Bom your eyes, tight, And we'll climb, The way of love tonight ah, stars, up in the blue If you don't listen Darling, I love you Heaven waits for those who dare to climb The stairway of love Close your eyes, hold me tight, And we'll climb the stairway of love tonight Stairway of love We could touch the stars If you don't say darling I love you heaven waits for those who dare to climb uh -huh. the stairway of love Ja, det där lät väl nästan som om det var Bing Crosby, men det var faktiskt en engelssångare vid namn Michael Holliday och Stairway to Love hette låten. Vi ska alldeles strax höra ett inslag med Gert Landin här, men först tar vi en helt annan Gert, eller Gert kanske man ska säga. Det är en rockgrupp från Göteborg som kallar sig Little Gert and the Strieplers. Klicka dig i kläder! Girls came a walking down the avenue, two little girls who have nothing to do. One wore yellow and the other wore black, and for little he's when clickety clack. Me and my friend came a walking down the avenue, just like the girls we have nothing to do. So we poked the whistle but they wouldn't blow back, and for little he's when clickety clack. other guys. Ja, det där var alltså Little Gert and the Streepers. Och nu ska vi höra Gert Landin som har haft äran att träffa den så populära Ping Ping som kom på besök här på Radio Nord på Karmarkagatan. Och Ping Ping känner vi ju mest igen genom hans stora framgångar med Suku Suku. El va y bien del Suku Suku. Ay, ay, ay, negra bandida. Suku Suku te va.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 suku suku te voy a dar ay ay ay diga bandida suku te voy a dar manteca ¡Sucu, sucu! vamos cholito a bailar el ritmo más... Och nu har jag en spännande hemlighet att avslöja för alla lyssnare. Jag har nämligen här i studion ikväll en mycket celeberigäst och jag är väldigt glad att hälsa honom välkommen hit till Radio Nord. Welcome to Radio Nord, Ping Ping. Thank you very much. Eh ifall det är skit är det så förstår ni att Ping Ping ska ikväll vara i Kalmar så den här intervjun får vi försöka och steka över på kortast möjliga tid för där ska han underhålla en massa människor där nere. I ah hear ja, Mr. Ping Ping that you are to be in Kalmar tonight. Yeah, you've never seen Kalmar before? Not yet. No. And you haven't had time to see much of Sweden? Maybe because I'm supposed to stay here 14 days 14 days. 14 days. Ping, Ping ska stanna här i 14 dagar och det är vi alle väldigt glada och höra. Och ni ska jag också fråga honom lite grann om hans senaste inspelningar. Um, what about your latest recordings, Ping, Ping? Have you um, what well, have you done? I have uh let me see, about two weeks I've made two pictures in Germany in Berlin, one in Berlin and one in München and uh, now I have two new recordings, and the one is by name Ping Ping sings Ping Ping I that's the last one Ping Ping har gjort två filmer i Tyskland in Berlin og en i München og så har han også gjort uh, två nya inspelninger og den ene heter Ping Ping sjunger Ping Ping og det kan man jo säga at det är mycket Ping Ping men det har vi jo ingenting imot det tycker vi alla er veldig <laughs> Och sen så ska jag var kommer eh uh, where do you come from? Uh? Well, I'm from Suriname on the Brazilian border. Aha. Yeah. And But you... I'm Dutch subjected. Aha, just det. Uh -huh. Han kommer från Brasilien ping ping ursprungligen men nuf mera bor han i Europa och han är holländsk medborgare. Men nu ska vi få äga honom och rå om honom riktigt här i Sverige ett tag och det är vi väldigt glada för. Och nu ska han dessutom för alla välj-självlyssnare presentera sin senaste melodi som jag hoppas att ni kommer att lyssna till med glädje. Varsågod Ping Ping och presentera. Okej. Okay. Och nu ska jag för alla Radio Nord-lössnare presentera min senaste melodi Mariana. Mariana, Mariana. Mariana Mariana Mariana Mariana Mariana Mariana La de las trenzas doradas Mariana Mariana Mariana No me dices que sí la luna clara de la cielo sabe que solo vivo por ti en esta noche clara de estrellas ven a mis brazos pega mi mariana mariana mariana dame un saludo al pasar Mi linda muñequita mariana porque no me quieres amar Hola Clara de la suerte, sabe que solo vivo por ti. Ven esta noche, Clara de estrellas, ven a mis brazos, ven a mí. Mariana, Mariana, Mariana. Dame un saludo al pasar. Ja där hörde vi alltså Hjärtlandin och hans elevra gästartist Ping Ping med Mariana. Nu en annan radio nordbekanting James Darren har vi kunnat höra på topp 20 listan en hel del men ännu inte med den här alldeles nya inspelningen. I just got a letter from a very dear pal. He wrote to say sorry. For stealing my gals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 det kan nog inte. Du nämnde förra eh, söndagen när vi då talade eh, om det här att du eh, tyckte vinden talar om vad den som var roligast att sjunga in i då. Ja, det var det nog. Den är ju väldigt smicksam och tjusig. Ja. För jag tänkte vi skulle göra ett litet experiment Ann Louise. Om vi tänker oss om vi tänker oss att du inte alls hade sjungit in den här vinden talar om. Mm. Utan vi tänker oss det att du eh, eh hade lyssnat till den med någon annan eller ja eller på något sätt jag kanske hörde en instrumentalversion utav den. Ja. Vad tror du tror inte du att den hade eh uh, kunnat vinna i Luxemburg? Jo. Om jag ska vara ärlig så tror jag nog det. Det tror jag. Ja. Och um, ni ska det ju bli väldigt spännande tycker jag och det kan jag tycker vill du också att se vad Radio Nordlys lyssnare kommer till för resultat i omröstningen om mellan Solovår och, och Vindentallerom.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 Nog den väl tillfördel? Ja, den var ovanligt snabb mot de melodier jag brukar sjunga men det var kul att sjunga ändå. Apropå eh sjung liten fågel eller var en fågel som viskade i mitt öra här för en stund sen att du tar danslektioner. Stämmer det? Ja, det gör jag. Så du eh, tänker eventuellt eh, gå över på scenarbete? Nej, det får, det vet jag inte. Vad jag ska säga, man måste ju försöka och eh... Jobba lite med det i plastik och man måste öva för att kunna föra sig lätt på scenen och sådär. Det är därför som jag tar lektionen. Men du tror kanske att det blir musical eller vad det lider? Det vet man inte. Men du hoppas det? Jag hoppas det. Ja. Vi får väl önska dig lycka till i de funderingarna. Och som sagt, varann Louise, jag får väl säga välkommen hit igen. Kanske inte dröjer så länge. Jag vet inte, det får vi se. Tack för besöket alla. Ja, tack så mycket. Rätt tid certina tid är nu 9:36. Certina betyder säkerhet. F Tack. Certina. Ta det där. Ah, gräddans god. Ah, gräddans god. Gräddans god är nya smakkfavoriten från Kloetta. Tack Kloetta. Lok kan en nu L Tid att tänka på resa Tid för nordisk Atlas reserro. Nordisk Atlas är all din rostan ge bästa att tänk Ja, vi måtte typer gjøre en liten paus For teknisk justering Ring om my phone Ring om my phone Ja, de där trumpetslötarna betyder att vi ska berätta för er att våra tekniker idag som är föddes av det utomordentliga vädret här ute, sol från en klarblå himmel kommer att stänga av radionord på 495 meter mellan våg 606 kilocykler klockan elva. Alltså klockan elva avstängning för teknisk justering och vi beräknar att vara tillbaka i luften och hemma hos er igen omkring klockan femton. Omkring klockan femton är vi tillbaka men mellan elva och femton tyst alltså på radionord för teknisk justering. Allt gjort för att ni ska få bättre mottagning. Möbelverken är den nya vägen till bättre möbelköp. Möbelverkens stora nya möbelhus är beläget 200 meter söder om Fittja värdshus och där finns inga problem med parkeringen. Möbelverken är den bättre och billigare vägen att köpa era möbler. Det finns inga problem när det gäller möbler som inte möbelverken kan lösa åt er. Så ta gamla söder täljevägen till nya möbelverken 200 meter söder om Fickja värdshus. Möbelverken, den nya vägen till bättre möbelköp. Do the chair baks när stranden där jag njuter nu av lycka varse gång Dövande vågen för mig varje sekund Och på Mallorca, på Mallorca där vill jag bo i på Mallorca, ja på Mallorca jag får nytt livets hemlighet på Mallorca, ja på Mallorca, vet varje vacker kvinna. Det er en kjærligsundermånsen stunder i mallorca -natt. heter Göran Lindemark och det här är Radio Nord Revival. Den 8 mars 1961 startade Radio Nord sina sändningar från båten på en sjöor på internationellt vatten i Östersjön. Chefen Jack Korschack hälsar lyssnarna välkomna. Kära lyssnare. Radio Nord är verklighet. It's a mirror and two oars for the river. It's a mango overguna hinda. Har jag glädjen att presentera denna nya moderna radiospersoner. En ny lag gjorde att sändningarna stoppades och på den sista sändningsdagen den 30 juni 1962 sa jag kortsack adjö. Att nu statsmakten har beslutat att hindra oss från fortsatt arbete är beklagligt. Otvetidigt har Radio Nord visat vad kommersiell radio kan nås att komma. Klockan 24 idag tonar den sista skivan från Bonjour.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 Vi hade då besök av flera radiodna oldveteraner som Ronny Forslund i Tyvärd. Här är ett exempel. Radio Nord Revival är det som ni lyssnar på. Vi sänder dig från museifartyget Sankt Erik, nere på Djurgården. Och originalvarianten av Radio Nord sändes ju som ni känner till ifrån Bon Chour. Här har vi en man som har varit ombord på Bon Chour faktiskt. Ja, en kort sak. Hej! Hej, hej! Hur gick det till när du ändrade Bon Chour? Ja, då fick jag hänga med. Jag och min brorsa Pelle fick hänga med vår pappa Jack ut... Uh med passorten från Ninets hamn och tittas runt man fick ju inte vara där så länge för sen gällde ju åka hem igen och de låg ju bara där en kort stund ute men framförallt eftersom pappa tog ett par bilder och så där så är det ju ett kärt minne att faktiskt ha varit ombord på båten. Har du några minnen ifrån just den tiden när du var ombord eller ja kommer mer ihåg eh, när jag fick följa med till kontoret och studiorna på Kamakagatan för det gjorde jag flera gånger och eh, där fick man vara med fa farsan på i hans stora rum med det stora berömda skrivbordet i svart ek och så fick man gå runt och titta i studiorna. Och jag minns särskilt en gång när han som men hoppa in här, Jan, så kan du ju hälsa till dina klasskamrater nu när de spelar in program, men det vågade jag ju absolut inte göra. Som nioåring så var jag lite för blyg för det. Okej, okay. hur var det annars då? Var det status bland klasskamraterna att ha en farsa som var radiopirat eller? Nej, alltså det var ju många år så var ju han en ganska kontroversiell person som man glömmer idag. Så att jag upplevde, alltså mina närmaste vänner tyckte att jag hade en cool farsa men... Eh, rent allmänt så när jag växte upp och så så den här jacka är kort, jackpan och lite halvskumm och lite mafiatyp så där så att det var inte någon någon fantastisk meriet under större delen alltså. Det kanske sen efter skolan och när du skulle ut i yrkeslivet och säga har du har du haft någon nytta av den här släktskapen eller har det varit en belöning? Det är faktiskt en väldigt intressant fråga eftersom jag blev journalist då vad som hände eh ett av mina första jobb var ju på Aftonbladet som hade varit eh, väldigt och kritiska till Radio Nova och när jag eh, hade fått jobb där och skulle gå runt med redaktionschefen och hälsa på ett antal människor så var de flesta jättretrevliga och så där men då kom jag till en person som hade väldigt eh, en avvisande hållning och ett väldigt slappt handslag och eh, det förstod jag ju har tagit inte varför men nu många år efteråt så såg jag ju det att det var ju aftonladets radio-tv-kritiker på radio under radio Nordtiden som nu när jag gått igenom alla klipp så var starkt kritisk till både Jacek Skot och radio. Nortiden. Var det Sigvard Lindström? Ja så det var han som inte eh, särskilt så här välkomnade mig med öppna armar om vi säger så. Ja, annars då jag kan vara ju redan då en väldigt känd profil i Sverige kan man säga men är det är just det här med Radio Nord som har gjort namnet kort så att, att det har graverats in i historien för tid och evigt. Det är det ju absolut alltså allting annat han var ju en en känd person på 50-talet men då mer som en person som var då ute i nöjessvängen och lite om vi skulle jämföra med någon idag så är det lite Mikael Bindefält aktivt och alltid med på alla premiärer och så där. Men det som gör att namnet lever kvar i folks medvetande det är ju otvetydigt Radio Nord. Mm. När började du få tanke på att skriva en bok om Radio Nord då därmed om det får också? för jättemånga år sedan alltså jag kände ju att jag just genom att jag blev journalist så kände jag att jag hade det ansvaret att någon gång skriva det här och min pappa var ju helt eh, osentimental så han var ju liksom sparade ju aldrig någonting så allting som han ville slänga som hade med Radio Nord och jag det sparade ju jag från tidig ålder från tonåren alltså och sen när han hade gått bort så rensade jag ju hans kontor och allting och det sparade jag ännu mer Saker från Radio Nord. Men jag hoppades i många år att någon annan skulle göra det. För att jag tyckte att det var lite svårt det här med att skriva en bok där ens egen far spelar huvudrollen. Men till slut förstod jag att det här är ingen annan som kommer att göra. Nu får jag göra det. Hur lång tid tog det att skriva den här boken? Jag började med den här boken 1992. Och då jobbade jag intensivt under ett halvår med research och skrev igenom hela historien. Och sen hade jag en paus på en 15 år när jag höll på med andra saker. Och sen tog jag upp det då. Det tog nu, i, när jag började med det igen så tog det ett och ett halvt år att skriva boken. Och det var en mycket kompletterande forskning kan man säga med många arkiv som jag då inte hade kollat i förra gången. Sen så tog väl två år nu att att sätta samman allting. Eh det gavs ju ut en bok strax efter Radio Nord stängning också relativt kort tid efteråt Radio Nord kommer tillbaka. Hur pass väderhäfte tycker jag att den boken är? Jag tycker att den är väldigt bra på det sättet att det ger min pappas syn på vad som hände eftersom han skrev den så kort tid efteråt. Och sen det jag alltså det var ju så många saker som han inte visste hände bakom kulisserna framförallt bland politikerna och bland ämbetsmännen som jag då har hittat i arkiven nu. Men jag ser ju alltså hade inte han skrivit den då hade jag knappast kunna skriva min bok idag därför att han ger då sin syn som jag kan veva in också i min bok. Men som sagt min bok blir ju mer total genom att jag har hittat egentligen alla papper tror jag som har med Radio Nord att göra från de desperata åtgärder man tänkte sig bland politiker och ämbetsmän och så. Kommer du på några speciella exempel just på den? Ja, jag tycker, det finns ju eh, en, en sida facsimil i boken där man har gått igenom tänkbara åtgärder mot Radio Nord och jag tycker ju där att... En punkt är ju att kapa fartyget på internationellt vatten. Det är väl ganska exceptionellt. Det får man säga. Och också att man funderade på att inrätta fem till sex störningssändare ute efter hela den svenska kusten. Det måste väl också gå i kategorin exceptionella åtgärder. Precis som det här att man faktiskt vid något tillfälle funderade på att köpa in ett eget fartyg och lägga bakom Bonchour för att störa ut Radio Nords program. Så att desperationen var ganska stor bland politikerna, eller vissa av politikerna i varje fall. Har du någon teori om vad det var som gjorde att det blev en sån panik på politiskt håll igen? Vad var det som var så farligt med Radio Nord? Det är ju faktiskt en ganska komplicerad fråga och det är därför jag fått skriva en ganska tjock bok också. För det innehåller så många lager detta. Dels fanns det en alltså det var ju så att Sveriges radio hade monopol på att sända radio och det var fastslagt och det blev en otrolig utmaning när det kom en okontrollerad sändare som då utmanade detta monopol men sen var det i huvudsak ett också att reklam som radionord hade var väldigt omtvistat alltså det fanns ett kan man säga ett reklamhat i Sverige eh Och man ville helst ha någon slags konsumentupplysning som var väldigt vederhäftig och reklam var kontroversiellt. Sen var det det här att det kom en man som hette Jack S. Kortsack, bara namnet, som inte var svensk för det första- som hade som var ständigt berun bränd hade stora eh, amerikanska bilar skräddarsydda kostymer och allting och det var en sån person som utmanade hela etablissemanget och sen var det det här också att det uppfattades som någonting amerikanskt och det amerikanska bland ungdomen var ju det amerikanska det, det finaste som fanns men bland politiker så var det amerikanska det amerikaniserade det var ingenting som stod högt i kars så att om du lägger samman allt detta så blev det en en en kraftig brygd som då gjorde att många blev väldigt upprörda inte publiken och lyssnarna förstås för det var ju ganska okontroversiellt att det var bra radiolysna på som underhållning men bland de som bestämde det kunde ju ha varit så att vi hade haft ett sända fartyg där ute långt innan på 50-talet så höllde vi ibland radio på att förbereda ett sånt där projekt. Har levt med tanken vad som skulle ha hänt då tror jag Pingströms hade mötts av samma mothög som var Jakko då. Jag är absolut övertygad om att Pingströms hade haft samma problem för att när alltså Levi Petrus köpte ju faktiskt ett sända fartyg eh men kom på sen att det skulle bli alldeles för kort räckvidd eftersom han ville missionera och nå så långt som möjligt men när de skulle starta Ibra radio nedifrån Tanger från fristaten Tanger som ju då man kan säga var en del av Marocko men med egna regler då fick ju inte Anselme Petrus föra ut pengar för att starta den så att han var lika kontroversiell fast med andra förteckan som Jack och han när han i början av 50-talet blev inbjuden att tala med tagare länder och inrikesministern och så så trodde han ju att åtminstone skulle få förra ut pengar till ner till Tangier men det fick han ju inte. Så man kan säga att det fanns vissa paralleller mellan Jack och Leve Petros då. Ja, i det här avseendet och sen var det ju faktiskt så att deras Vega korsades för innan Radio Nord ens hade startat då fick ju hade ju Iberraf fått besked att de inte skulle få fortsätta från Tanger och då hörde man av sig till Radio Nord för att fråga om man fick hyra in sig ett antal timmar om dygnat. Men då hade ju Jack redan tidigt bestämt sig att religion och politik det var bannlys på Radio Nord. Sant tackade nej. Så att det var faktiskt vid en punkt där det kunde ha blivit så att det kunde ha blivit några timmar pingstradio även på Radio Nord, men som sagt, ett man tackade nej till detta och det var ju väldigt klokt förstås. Från topp 20-listan, Jenny Camleitly med Brian Highland. I own You and I want your love in so come lately Sweet sweet as candy Told your boy may this you else Were my first River made the spotniks He must know something but don't say nothing He just keeps rolling He keeps on rolling along Don finns på karusell Ond det en härlig morgon, det är en frisk morgon och det är nordmorgon. Ra tiu Nord. Det är dags nu att säga morgon. Ra tiu nu. Här är nordmorgon som ger ett allting nytt i ton och ord så i varje häft. Krista fåglängen 495. Hej för nudd morgonjourer på, på Strondal Stråla, med på, på Radio Nord. God morgon, god morgon. här är Radio Nord på 495 meter mellanvåg, 606 kilocykler. Och vi på Radio Nord Berofelser är hit den här till dagens första program, morgonunderhållningen Nordmorgon. I det står våg längden med 4105. Jag behöver bara på strålande humar. Vi snappor av ju nu. Rom, Washington, Tehran, Kairo, Marocko, Bonn, Berlin, Paris, New York, London, Stockholm. Radio Nordstationen vid den Presenterar nyheter från världens alla hörn. Här är radions nyheter.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 I var där med 18 patrull. Det var ena grillakriget säger polisbefälets Stefan Nordenmark. Nu ska bilder från övervakningskameror gås igenom för att leta efter eventuella gärningsmän. Och under gårdskvällen utbröt skottlossning och bråk utanför Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Inget skades allvarligt men flera personer har frihetsberövats. En man ska skjutet in i en bil och försvunnit från platsen i en annan bil vars registreringsnummer polisen har en pistol och tomhylsor hittas på samma plats var det även bråk dogginan. Det var Radions nyheter med dörran Lindemark. Jo, ja, kära lyssnare, så ska vi ta ett lyssnarbrev ur högen här. Det kommer från eh, fru Estrid Karlsson i Vimmerby och låter så här. Vänta, ta ska se. Förlåt mig att jag är lite. Ja, nej, ja, förlåt vi vi håller på med gör ja, vi sänder här. Vi sänder. Ja, vad vad sen gör vad gör ni? Vi sänder programmet här ni för du kommer in. Det är ju nog större inte. Sänder. Man hur då sänder? Ja, vi har ju radioprogram på det här, i Radio Nord. Vadå? Ja, det här är Radio Nord. V vem är det? Vem är ni? Fiskan Karlsson. Jaså, ja, så jag välkomnar nog Fiskan. Kalla Laxkalle. Ja, Laxkalle. För det finns ingen fiskare som har dragit upp såna laxar som jag inte. <laughs> Nej. Ja, det var ska jag ta. Då, ja, välkomna ombord då. Vi ja men vad sänder vad vad sänder ni från det? Vi sänder Europas modernaste underhållningsprogram här från Bornholm. Vad Från, vad heter det? Från bon, bon, Bonjor stod det på båten Ja just det, det är vår båt till Bonjor här Ja, va, va, va, vad sänder vi? Eh, musik och program och nyheter och ja, allt Jaså Radio No Just ja, det är lagskalle Jaså, ja men ja, det var bra, jo ska ni köpa strömming Jag har just dragit upp en cirka 200 meter framför Bonjor Bonjor, Bonjor, Bonjor är det, Bonjor ja, ja. Och jag det som strömmings han smälter i den munnen på Bevintens. Legganistet på handen honom såna bord. Ja, det har vi vi Aha. om laxkalle tala med kocken här borta där va. Kocken va säga ta den i kocken för. Alltså kan ni fixa. Inte jag vill jag tar tar ta, ja, ska jag ta den här. Så var, jo, vi ska göra så här. Oj, ammendor tatt i laxkalet om radionors program. Ja. Jag kurik kurik Går du ut i luften? Ja, jag gör den. Det ut, ja. här sänder vi ut nu. Så. Ja, vä vänta då. Anders! Anders! Anders! Ja, jag är ombord på Bonskyr, ja. Anders. Ja, jag ja, hälsar där. på dig. Vi ja, ses ikväll. Vi har ja, en hälsning. Kan du köpa... Ja, vänta. Ja. Vad jag tycker om programmerna. Jo, jo, det var så här att gumman min hon <laughs> hörde i morse hon även lite igårkväll. Vi hade lite för oss. <laughs> och jag och jag då pratade <laughs> att, att det ska vara med dragspel. Det är någon ja. speciell låt som äh, Laxkalle kanske vill höra? Ja, det är det. Det, är det. känner ni inte till den här? Färden ligger blank som ett nybornat golv. Nej. Färden ligger blank som ett ny alltså när vi inte bråst han ligger blank och ja, färn ligger ja, blank och så. Hur låter den melodin egentligen? Melodien känner ni inte till Nej, den? Ja, den Nej, jag tyvärr, den har jag aldrig hört. Känner ni inte till? Kan vi inte be Laxkalle sjunga den för alla ja. lyssnare här i Sverige? Ja. Vad? Ja, varsågod sjung den bara så får vi höra. Ja, det kan jag gärna göra. Ja, det det kan jag tycker jag gör det. Jag vill ha skalet där. Långskalet det här. Som som som, som håller på sjungen. Fjäden, fjäden, fjäden, diggeblank som ett nybo natgolv. Ja, tack, tack så jättemycket. Tack skärligt. Tack så mycket för det.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 Det till jo. Vi ska göra en liten resumé över Radio Nords och bonjoursöden och äventyr från en trög start till ett abrupt slut. Redan när Bornholm sjör 1960 låg i Hamburg så lyckades nitiska svenska myndigheter få tyska även så nitiska myndigheter att digga fram en lag från Hitlerepoken som sa att utländska fartyg inte fick radioutrustas i tysk hamn. Första anfallet alltså. Julen 1960 hade Bonjour via Danmark knäggat sig upp till Nynäshamn och låg nu sändningsklar på internationellt vatten. Två miljoner skeppet med tjugo man låg i startgroparna, eller i startvågorna, och provsände för fulla muggar. Men den gången blandade vd-leken sig i leken. Det blev storm. Vinden talar om, var du som samlar dig. På tionde plats på denna D10-lista så hörde vi Det var du som sa nej med Tommy Jakobsson med det lilla fyndiga tillägget i texten att jag struntar i dig. Eh, natten till annan dag jul, sände Bonjour SOS. Ja, inte Sven Olof Sandby alltså. Med morselampa mot Almagrundets fyrplats och Morse. Det är en undsättning och sedermera nödhamn i Sandhamn med illa skadad rigg. Båtsor reparerades i januari 1961 på ett varv i Åbo och nästa missöde bestod utav sabotage mot antennkablarna där. Men den 3 februari var det i alla fall i väg för båtsor och man kom på plats sen. Men säg den fröjd som varar beständigt det blev storm igen och nödhamn redan den 7 januari igen Hur länge skut hem kan gå så länge hjärtat kan slå så länge så solen... Sommarvedret blev soligare, ja då mulnade staten. Och vad gör staten då? Jo, en ny lag förstås. Från och med den första april så har svenska myndigheter rätt att beslagta alla radiopiratfartyg som går in på svenskt vatten, undantagandes vid Sjöne. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet borde här an italien. Blodmyterade här någonting om att sånt i livet så mycket en falskhet borde det. Men eh, ljudvågorna kunde inte myndigheterna beslagta. Och den tredje match så sände Radio Nord äntligen från Bornsor. Eh, dock fortfarande i målbrottstadiet så den riktiga premiären blir först den 8 mars. Med den av Evert Taube nyskrivna Kärlek i rymden inledde musikunderhållningen och första reklamen talade om oöverträffat excellenta diskmaskiner. Till de flesta svenska medborgars stora glädje så hördes Radio Nord mycket, mycket längre bort än man hade vågat drömma om. Men eh, nu... Sista valsen förklingar i natten Det betyder att vår... men meda musiken flödar ur Radio Nord sändare så samlas de nordiska radiocheferna och bryr ju sina hjärnor och konfererar och konfererar. Eh kan man kanske bojkotta alla artister som medverkar på Radio Nord men det gick inte den nordiska skådespelarrådet med på. Eh Sveriges radio begår och får snabbt som vinden 2 miljoner till tröst och till sin lätta underhållning som den oväntade och konkurrenskraftiga stygga Radio Nord nu tvingerar dem till att börja med. Annonsörerna köar nu hos Radio Nord, vilket naturligtvis är bittert för motståndarna. Vad kan man nu hitta på? Jo, inte kan väl Bonjour få föra nicaraguansk flagg? UD måste ingripa och förbjuda det. Sagt och gjort. Men Radio Nord väljer en annan flagga så var den saken nu väl. Melodiradion var nu i full gång och mansvär där är trovsvisst om att snart får Radio Nord på knä. Men svenska folket håller stadigt fast vid Radio Nord. De tycker konstigt nog bättre om det programmet än Melodiradios. Panik utbryter. Störningssändare föreslås. Telemyndigheterna beslutar att försöka sätta stopp för de så kallade piraterna. Men pionjärerna, eh, förlåt, piraterna möter motståndet med sportlig anda och suverän elegans. Reporter och halvåare på Radio Nord utmanar Sveriges Radio på fotboll. Först accepteras detta, men plötsligt så kan Sveriges Radio inte få ihop till ett fullt lag. Blickstår det från Televerket istället. Alla telefonsamtal till bonjour stoppas. Betydligt billigare telefonräkningar för Radio Nords del blev effekten. De nordiska länderna svetsats mer och mer samman. Kanske mer sams än någonsin. Med ett mål. Stoppa piratsändarna. Stoppa! Sluta spela! dan melodi. Simonqvist för det här nordiska rådets talan låt bli sluta spela. En vidare i den här 16 månaders historiken över Radio Nord. I december nödlandar et flygplan i hårt väder alldeles in till Bornholm. Tre personer, två med anknytning till Sveriges radio, tas ombord och telefonblokkaden hävs för att luftfartsstyrelsen vil tala med piloten som då redan intervjuas flera gånger i Radio Nord. Väder tar det ännu en gång ett nappatag med Radio Nordskutan och efter den stormen natt så tvingas bonjor söka nödhamn i Sandhamn. Nödhamsparagrafen gör att myndigheterna inte längre kan lägga beslag på piraten. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär. Det var Nacka Skoglund och Gerd Söderberg som här samsades kring sedan bort över haven det drar. Men eh, ännu hade man inte lyckats snacka Radio Nord. Jul och nyår förflyter relativt lugnt. Radio Nord sänder oavbrutet till glädje för nattarbetande och övriga frivilliga nattugglor. Men detta var bara lugnet före stormen. Och vi menar här inte någon naturkatastrof som storm utan piratradiolagen som skulle visa sig vara början till slutet. Skeppet ska segla i natt Vi möttes på liv et sværmande bar När leken var over Var allvaret kvar Og du ble allting for meg Som jag ble for dig Men skeppet ska segle i natt At ska skal segle Raja Ravell och Åke Grönberg konstaterade att skeppet ska segla i natt. Men Expressen startade i april den stora omröstningen om Radio Nords vara eller icke vara. Bland 200 000 röstande ville 99% dess varande. Lagrådet vill att man ska ta det varligt. Här i skolan vill det inte. Här i Olins begär förnyad nordisk handläggning. Dansk utredning vill ha uppskov i piratradiolagen. 5 maj läggs den dock fram för riksdagen och földen blir att alla transporter till Bornholm ska kriminaliseras. Piratradiolagen står i strid mot folkrätt, säger professor Stig Jägersköld. Den 11 maj är grupperingen klar i riksdagen och den 22 maj börjar dödstommen ta slutlig form. Svenska folket och Sveriges Radio ska tröstas. Alltså nya anslag för att Melodiradion ska kunna byggas ut ytterligare. Men från Bonjour... Adjö, farväl, för sista gång jag gav sked av dig tar. Nu får jag resa bort från dig och du får stanna kvar. Ajön, farväl för sista gången hjälpte oss Margareta Källberga säga. Och vad kan en dag som denna stå allra överst på den begärliga svenska skivbarometern om de lagstiftande myndigheterna får låna Monica Sätteluns röst. Ett stycke jag kommit hit till läsnat till det 10 som den här sista gången innehåller melodier som det var du som sa nej så länge skutan kan gå sedan bort över haven det drar segla hem skeppet ska segla i natt om vi aldrig möts igen sånt i livet ajö farväl för sista gång stopp sluta spela stick iväg jack Norjan som trång slutnektar gal Min herre, borde hellre gå og lägga sig än att försluta handen av mig. Har du hört min lilla kärleksignal? Den står i nästan högre klass En Romeo og Julius Og säger mycket mer än många tal. Särtina-tid är nu... ...tio och tjugotre. Särtina betyder säkerhet. Fick, tack, Särtina! För er som kör på natten håller IC61-stationer öppna dygnet runt. Hämta förteckning på er IC-station. Gör semesterpengarna drygare. Kör till IC! Särtinatid är nu 10 och 24 Särtina betyder säkerhet Tack, Särtinatid! Radio Nord souvenirskiva har kommit. Så vill ni bli på riktigt gott humör så skaffa er sjung med Radio Nord. Skivan med alla våra populära signaturmelodier. Ni kan lyssna på skivan och ni kan dansa till den. Och ni ska inte glömma att ta en titt på omslaget för där möter ni alla våra hallåmän på baksidan av mappen. För bara 6 kr kan ni köpa den i närmaste grammofonaffär. Skulle plattan till eventuellt redan vara slutsåld så kontakta skibolaget Metronom för där finns den säkert.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 let me see, about two weeks I've made two pictures in Germany in Berlin, one in Berlin and one in München and uh, now I have two new recording and the one is by name Ping Ping sings Ping Ping I see. that's the last one Ping Ping har gjort två filmer i Tyskland en i Berlin og en i München og så har han också gjort uh, två nye inspelninger og den ene heter Ping Ping sjunger Ping Ping og det kan man jo säga at det er mye Ping Ping men det har vi jo ingenting imot det tycker vi alla er veldig <laughs>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 Mariana, Mariana, Mariana, Mariana Mariana La de las trenzas doradas Mariana, Mariana, Mariana A mi me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 serfa oh, o mi linda muñequita marillana porque no me quieres amar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 rke no neker är mamma Fadina tick tack, tick tack Serina. Serina tick tack. Rätt tid Serina tid är nu 10.32. Serina betyder säkerhet. Se, tack Serina. 50 years ago, on the last day of June, the offshore radio station Radio Nord had to stop because of a new law. That transmitter on board the ship Bonjour in the Baltic was turned off at midnight. This is Radio Nord revival, a tribute to the station. You can hear us on Radio Nord's original medium wave frequency of 603 kHz and in the 49 meter shortwave band on either 5895 or 6065 kHz and in the Stockholm area on FM 102.7 MHz and on the internet. For more information go to radionordrevival.blogspot.com on the internet. That's radionordrevival.blogspot.com nå då nu har ni chansen att skaffa er sommarens hatt i några av modets läckra färger och material till ett pris som inte inskränker på sommarkassan. Linkvists modeaffärer har nu realisation över hela stan. Passa på och gör ett hattfynd nu när det lönar sig som mest. Gå till Linkvists modeaffärer mitt i stan Norrlandsgatan 8 till 10, på Norr Upplandsgatan 46 och Sankt Eriksgatan 77 samt Chanett Odengatan 100 på Kungsholmens Sankt Eriksgatan 33 och Flemmingsgatan 69 och söder Götgatan 33. Rätt hatt till rätt pris hos Lindqvist. Huvudsaken en toppsak från Lindqvist. I den där allra sista minuten den 30 juni 1962 innan klockan blev midnatt Och innan Radio Nord stängde sändaren så hörde vi Lars-Ås Sörenson göra den sista nedräkningen 10 9 och vi som var med tjup, i tjup, den stunden då tjup, för 50 år sen jag vi undrar nog alla vad som tre, nu skulle ske. Två Tänk ifall de inte stänger en, alls. De lor. kanske kör vidare.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 I sändarummet ombord på sändarfartyget Bonjour var det Pelle Lundahl som hade fått det där viktiga uppdraget att den här sista gången slå över vipparmen på den strömställare på sändaren som gjorde att sändaren stängdes av. Jag har hört en del Radio Nord medarbetare berätta att det fanns en del bland dem som hade vissa funderingar på ett litet myteri att i själva katten i att stänga av och helt enkelt köra vidare bara. För vad hade de att riskera just denna stund? Sin anställning kanske. Fast den hade de ju ändå alldeles nyss förlorat. De här ryktena hade nog nått även till chefen Jack och det var ju först därför han därför han hade gett ordern till sin kanske mest betrodda medarbetare i alla fall bland teknikerna. Det var Pelle som skulle sätta stopp för alla eventuella idéer om fortsatta sändningar. Piratrallagen ja, den skulle träda i kraft den 1 augusti, men Radio Nord valde ändå att stänga en hel månad tidigare.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 Den 41 år gamla Bonchour var åter i god kondition och fick återigen namnet ändrat nu till Miamigo. Hon avseglade från Elferol den 14 september 1962 med kursen satt till Dover i England och besättningen var den samma som fört henne från Ankaplatsen i Östersjön. De var på totalt åtta man, alla var på lacker. En händelse som skulle få mycket stark påverkan på framtidsutsikterna för Atlantaprojektet var nyheterna kring de hårdhänta polisingripandena som hade skett mot Radiomarkur. Den danska piratrådelagen trädde i kraft samtidigt med den svenska, alltså den 1 augusti 1962. Och det blev förstås en sorg för många radiolyssnare i Danmark när Radio Merkur då upphörde med sina sändningar. Efter sändningstoppet förblir Radio Merkurs kända fartyg Lucky Star tyst avvaktande på sin ankaplats i Öresund. Men det som hände sen, efter ett par veckor, var att då återstartade sändningarna helt överraskande den 13 augusti, då den välkända trumpetsignalen och andra av Radiomerkurs ID-signaler och äldre programband hördes. Hilluta till Radio Merkur.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 The Swinging England og han var manager for et antal popartister varav hans då mest kjende var Georgie Fame well, Every evening When all my days work is true, I my baby And go watch with you I met some movies, She don't seem to be gay she asks me Why don't to her flat And have some supper And at the evening past five I'm taking records Besides a groovy high I say yeah yeah and That's what I say I say yeah yeah möjligheten att få några spelningar i radion för artister på mindre bolag som Ronan's såg ut precis som de var för Evan Crawford. Skivindustrin var i så stark dominans av de fyra stora märkena EMI, PI, Decca och Philips. På BBC med deras mycket lilla utbud av populär musik, bortsåg man helt från andra mindre skivmärken.